Bună ziua, dragi ascultători! Încheiam ieri spunând că botezul se face prin întreita cufundare în apă a celui care se botează. Necesitatea cufundării rezultă din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție. Cuvântul botez sau a boteza înseamnă în limba greacă cufundare sau a cufunda, a spăla întreg capul. Expresia de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, arată necesitatea cufundării, deoarece ca să te poți naște din apă, trebuie să fii în apă, să fii cufundat în apă. Domnul a fost botezat prin cufundare. Botezul lui, deși nu este identic cu taina botezului, totuși e un exemplu de cum trebuie să ne botezăm și noi. Sfântul Apostol Pavel aseamănă botezul cu o baie și baia presupune cufundarea în apă și spălarea întregului trup. Botezul este asemănat și cu mormântul Domnului. Aceasta Înseamnă că cel ce se botează se îngroapă împreună cu Hristos. Este cufundat și acoperit de apă, după cum și Hristos a fost acoperit de mormânt. Săvârșirea botezului prin cufundare ne arată și practica sfinților apostoli și a urmașilor lor. Despre diaconul Filip citim că atunci când a botezat pe Eunucul Candachiei s-a pogorât și a ieșit din apă, ceea ce înseamnă că l-a cufundat în apă. La rândul ei, literatura patristică ne dă nenumărate mărturii că în biserica veche botezul se săvârșea prin cufundare. Sfântul Grigore Denisa spune că botezul e o imitare a îngropării Domnului și adaugă. Noi nu ne-am îngropat cu adevărat prin botez, dar apropiindu-ne de apă, care ca și pământul este un element, noi ne ascundem sau ne acoperim în ea cum s-a ascuns Domnul în pământ. Cufundarea se făcea la început acolo unde era apa, la un râu sau la un lac. În timpul persecuțiilor, Cufundarea se făcea chiar în catacombe, iar mai târziu în așa numitele baptisterii. Azi se face într-un vas special numit colinvitră sau cristelniță. Canonul 50 apostolic arată obligativitatea săvârșirii botezului prin cufundarea de trei ori în apă. Și, totodată, prevede caterisire, adică înlăturarea acelui preot care nu împlinește această prevedere. Această întreită afundare în apă arată, pe de o parte, că temeiul cădinței noastre e sfânta treime, în numele căreia se face afundare, iar, pe de altă parte, închipuie cele trei zile petrecute de Domnul în mormânt. Prin afundarea în apă se închipuie moartea noastră pentru viața în păcat, de până aici. Și îngroparea noastră împreună cu Hristos. Iar prin ieșirea din apă se închipuie învierea noastră împreună cu El, pentru viața cea nouă în Hristos. Din această îndrăită cu fundare în apă desprindem o profundă semnificație cu consecințe deosebite pentru viața omului. Astfel, noi ne facem părtași morții, coborârii la iad a Mântuitorului și biruinței asupra păcatului și morții, dar și în învierii lui Hristos. Cristelnița și apa botezului este pentru noi mormânt și maică duhovnicească, născându-ne pentru Hristos și ținând deci locul pântecelui cel curat al Fecioarei din care s-a născut acesta. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!